Envidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vins, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Houve que no? Bo día, xente que escoita o Teleclube. Como estades? Que tal, Vince? Hola, eu ben, ti? Sí, como vai, Helena? Até conada choivas, Che digo, verdade? Uh, sí, sí, <laughs> a verdade? Uuuh, si, si, ben, eso E é a mellor época, me como dixemos a última vez, para ir ao cine Pero sí, eu empezou xa sí, sí. a pensar que pode ir ao cine igual Cando fai sol, sabes? Si, sí, non estaría mal sair e chupar un pouco de vitamina D tamén Exactamente, ter ganas de vivir outra vez, mm, verdade? Si, sí, si, sí. si Eh, bueno, falávamos a semana pasada de que íamos facer algunha peli sobre que, non, bueno, de que teña protagonista a unha nena ou sí. un neno, ¿no? uh -huh. E foi o que fixemos. E ti tiade máis viche máis pelis Si. Sí. Que relacionadas coa infancia, non? E que tivemos que decidir cal peli íamos seleccionar para esta semana, e como xa faláramos da semana pasada sobre Os nans de Hamlet, eh, que a ti che gustaron moito a min un pouco menos. Eh, pois pues agora mesmo hai dúas pelis no cine ora, eh que falan de rapazas. Eh, non ximos fa falar da rapaza zurda hoxe, pero tamén está a torto o presidente en cines. Eh, e as dúas as, as dous filmes son eh, de dous sitios moi distintos, un de Irak, outro de Taiwán. Eh, pero, bueno, uh, as dúas son moi recomendables e falan uh -huh. de rapazas que tenen mascotas raras. Uh -huh. eh, unha ten un xuricato, uh, outra ten un galo. E, eh, bueno, creo que tamén é unha mostra de como o cine tan humanista e que podes ver unha nena en Taiwán unha nena en Irak e nos estando aquí que temos vidas moi distintas e elas tenen nosos problemas que son moi distintas e moi graves algunhas situacións uh -huh. pois pues que somos cap capaces de empatizar con elas así que moi recomendables as dúas, eu Efectivamente, así que nada empezamos co capítulo de hoxe Viña Un pueblo se compone de varias entidades por ejemplo la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub. La película de aquí vamos a hablar está dirigida por... Por, por y aquí con la pronunciación otra vez por Shi Ching Tso, creo que se dice, eh, sí. que es una directora taiwanesa estadounidense que tiene algo de similitudes con Chloe Zhao, la eh, directora de Hamnet, de la pelea que hablamos uh, la semana pasada. Chloe Zhao... Eh, nació en China y mudó a Estados Unidos para estudiar cuando era nueva y después tuvo mucho éxito no el cine independiente. Pues es eh, un caso parecido al de Xi Qing Zhao. En eh, no caso de ella, ella nació y en Taiwán, pero mudó a Estados Unidos para facer un máster en Nueva York. Es eh, una colaboradora frecuente frecuente de Shawn Baker, el director que ganó un Oscar justo el año pasado para Anora, Eh, y trabajan juntas desde el principio de sus carreras. Uh, Co-dirigieron Take Out, la eh, segunda peli de Baker, y a primera de, de Ella, eh, que va sobre un inmigrante, un inmigrante chino sin documentos que vive en Estados Unidos. Después, Ella fue uh, productora de sus películas como The Florida Project, Red Rocket y Tangerine. Uh, incluso figura en alguna de ellas eh, como actriz en un papel pequeño. Um, y está claro que tenían preocupaciones y intereses comunes, y un estilo de cine muy independiente, eh, que siguen con este estilo eh, y no están tan atraídos por Hollywood, como falamos en no, el no último podcast, que igual Glow Is Out sigue sí, un poco más eh, Baker es eh, sobre todo famoso por sus proyectos de comunidades marginadas, eh, en especial a través de sexo en Show no entra en este mundo, exactamente, bueno, no entra en este mundo en esa película Pero si sí que contá historia dende unha perspectiva de... de, de tres mulheres que teñen problemas económicos que son da mesma familia. Esta película chama a Arrapaz Azurda. Eu não sei que você está a minha A rapaz zurda sigue a tres mulleres eh, que son Xufen que está interpretada por Janeel Tsai e eh, Jin, que está interpretada por Nina Ye, que é maravillosa a nena. Ten quecir o que é unha nena é mm -hmm. digamos a, a, a filla maior de, de Xufen que se chama Iang e que está interpretada por Xyuangma. Eh, básicamente, sigue estas tres mulleres que están volvendo a Taipei despois de vivir no campo porque bueno entendemos despois que o pai abandonou a familia e que entón a está buscando un traballo e quere abrir un posto pues, no, nun dos mercados de Taipei. No? E así de paso pues, ten os, os pais cerca, no? supoño que para cuidar, etc. Eh, bueno, básicamente seguimos a estas tres mulleres que se intentan adaptar a esta nova situación e observamos pois, os problemas que, que se mantenhen dentro da, dentro da familia e as dificultades que teñen as tres pois, económicas ou sociais ou que sexa, todo dende o punto de vista da nena. Dende a súa perspectiva vemos os problemas que ten a familia. No? A característico que ten a nena ademais é que é zurda. E isto vai ser como, bueno, xa falaremos agora durante a peli, como unha especie de vertebrador de todo, un pouco da sociedade, de, das, das cousas que ainda mantemos, as supersticións que ainda se manteñen pois pues neste caso na sociedade taiwanesa, ¿no? e, e, e tamén o poder que ten o home na sociedade, pero bueno, o... O que, as dificultades que teñen a maiores as mulleres no? Neste, nesta sociedade en concreto pero bueno, se podría extrapolar a calquera sociedade exterior no? e nada, nos seguimos a, a estas tres mulleres mentres intentan eso, sobrevivir nun mundo que é hostil cara a elas, pero como eu creo que como miramos todo a través da nena non é unha película oscura a pesar de que ten temas bastante fastidiados é unha película que o ves desde o punto de vista de nena que está intentando entender que o acontece a súa redor non? non sei con que queres empezar Eh, bueno, acabas de decir que, que Noche parece una película oscura y A creo mí que, no me parece, pero... No, no, para mí tampoco, o sea, creo que por un lado es que... Eh, yo diría que sobre todo es una comedia, sí. más, más que un drama, en el que hay melodrama, hay, hay momentos dramáticos... Pero después también no es nada oscura por el estilo visual uh -huh. eh, que tiene. Porque eh, a película empeza con Yijin mirando por un kaleidoscopio E uh -huh. visualmente a película ten moito que ver con un kaleidoscopio Un pouco como ver o mundo a atraves desta de anenda, como dixeches eh, Num mundo con moitas cores, con moita fantasía e eh, con moito brilho eh, Que tamén Taipei parece un sitio super interesante eh, O que ir Que o mercado, as luces, eh, os edificios, todo, pois pues, non se sé, ten un pouco este Sí. este estilo de galaidoscopio é que a pele moi divertida sí. de ver e moi colorida no? de feito, tamén pásame un pouco como a, como a Igin, cando vou a grandes cidades que é moi é, é como máis complicado pensar nas dificultades que existen dentro da cidade de noite non porque de noite están cheas de cores eu vivim en Asia uns anos E é certo que vives como se estiveses constantemente nunha especie de parque de atraccións porque hai cores por todas partes e efectivamente é iso que pasa en Taipei e o mercado é un lugar fascinante sí. non? é un lugar que para unha nena é un lugar chego de oportunidades sí, porque sí. hai xente por todas partes hai cousas por todas partes hai movimento, non? Sí. De feito, a mi me deu un pouco de envexa ese rollo non? de sí, ser sí. unha nena movéndose polos mercados de Taipei non? Sí. E, non sei, si sí, totalmente Como un parque infantil, todo non? Sí. parece todo feito para ela uh -huh. sí. Eh, y después, lo okay, que comentasteis un poco antes, de que a rapazo es zurdo, que dijo a la abuela que non, non puedes usar a, a mano zurda porque es demo mano de la demo y, y creo que el de ser zurda que titula esa peli que vai da nena, pero después creo que también todas las mujeres, las tres principais A Nihil, la adolescente nena pequeña, son zurdos de algún tipo uh -huh. Primero que son mujeres, y, y eso está claro en la película, de que os hombres tienen o sea, están mucho más respetados en la sociedad de, de que todo el mundo que te, quiere tener un fillo uh -huh. y si sí si que te es un fillo, pues ellos son los protagonistas de la familia y las hermanas, bueno, están ahí también y que ven, pero o o o es o importante uh -huh. o que más destaca en la familia, eh, que te esa nena que es zurda y como o, o desafío que ella tenga que superar, bueno, un desafío un poco imaginario. Uh -huh pero despois tens a adolescente que, que se atopa con compañeros seus do instituto que non sabemos moi ben porquê, pero ela non acabou o instituto, non está indo a universidade así que, bueno, está trabalhando nunha tenda, ten unha relación extraña co o seu chefe así que tamén está un pouco marginada e despois tens a nai, que é unha nai solteira, eh, empezando un traballo novo no mercado con unha filha moi pequena, unha adolescente, e así que tamén O sea, non sei, que ten esta dificultade que ela ten que afrontar a súa idade. Uh -huh. Así que dá un xeito... Bueno, e xa é a boa, que a boa que teñen ali tamén está facendo viaxes e ligais aos Estados Unidos para comprar cousas de duty free ou algo así. E para axudar a migrantes a cruzar, non? Ai, vale, non entende nisso. Claro, por iso final, bueno, xa contaremos, pero vale. por iso hai unha cousa final que é un pouco o que fai que a boa... Bueno, eso mellor se contan spoilers, pero... Ela está facendo algo hiper ilegal vale, va, sí, sí. O sea, fa coa excusita de ir a Estados Unidos Está colando a xente En Estados Unidos Ay, O sea, está xudando como a unha especie de mafia A colar xente en Estados vale, Unidos E eu simplemente entendí que ela levaba moitas cousas Que comprou claro, no no. Entón, no. Amigo, que me guste precisamente isto non Porque durante toda a peli non Vemos unha crítica a Naya A Naya é moi criticada pola familia Pola sociedade, por todo non Claro Porque é unha muller que non ten marido Que non ten, o sea, ten dúas fillas, unha moi pequena, de dúas matrimonios en teoría distintos Bueno, de dúas parellas distintas sí. E eh, a tía pues, está facendo o que pode, traballa, non? Non posto de, pues, de comida que non é en teoría o que deberíamos facer Bueno, todo este rollo, non? E sí. a boa critica moitísimo a súa filla E está constantemente dicindo Que non lle vai dar máis de cartos, que non a vai axudar, non? todo iso tendo en conta espois que ela ten o nome do piso está o nome do fillo o fillo é da igual o que pida, que lle da todo, etc. ¿no? Pero espois a nai a ti ainda por riba de motarlle todo este pollo, a ti en realidad se dedica a, a cosas hiper ilegais sí, ¿no? sí, sí. entón é como, o sea, tú a filla está intentando da forma que pode e tal e a criticas, e ti con os teus ovarios o que te dedica realmente é a colar xente, que está moi ben oye, o sea, colar xente en países a mí me parece me estupendo, sí, sí, sí. pero non deixa de ser unha actividade ilegal non? e sí, sí. non... Entón, eu creo que está guai a forma na que, na que a directora moxa... O sea, é moi gracioso neste sentido, a final a peli non porque te amosa cousas moi fastidiadas mm. pero cada personaxe é como unha loucura en sí, non? sí, sí. O Eu sei... que está vindo un pouco a iso, de que cada personaxe para mi é un pouco zurda claro, non? que sí, cada unha sí. ten a súa surdez, non sí, sei como sí, se sí, diga. Claro, rare... non sei, sé, bueno, a rareza, ao sea, final un zurdo, sí, pero si, sí, entendo pero, que o que queres decir. e bueno, a vos sobre todo como un un personaxe moi moi moi cómico, non? Unha personaxe moi cómico que casi todo o que fai moi ridículo. E e e que non, e e moito entre elas, o sea, sempre se están criticando, gritando, o é sea, unha peli moi graciosa en ese sentido. Os diálogos son moi graciosos. Sobre isto, que comentas que todo o mundo Zurdo, non? A mí tamén me gusta moito um, O sea, creo que nos metemos eh, moi, De forma moi Directa na sociedade taiwanesa Da que eu non toño case nin idea É dicir, non é sociedade que non, non controlo Exacto. E aí houve cousas, por exemplo, que eu de feito non entendín durante a peli sí. eh, Por exemplo, eh, a nena a, a adolescente Bueno, adolescente 20 años Non sei quantos anos ten, que era 19 sí, ou así non que de, de 19, 20 anos sí, sí. eh, Empeza a traballar para sacar cartos nunha tenda Que parece rara, ou sea, que ten algo raro non Pero claro, a min cando... Falando que que eran, creo que, noces de, de arcana ou Non me acordar o sí. nome exacto Eh, tío, ti se dís, jolín, por que parece tan oscuro e parece tan un rollo casi como si se fose ilegal, non? Sí, unha droga E sí, resulta no sé. que é unha droga Eu busquei a ah, información e resulta que é como un, un como tabaco de más caro O sea, unha especie de noz que se, que se, que se cultiva ali E uh -huh. que te dá como subidón cando a tomas O sea, como que te dá como, como fumar un, uh -huh. un cigarro O sea, como que te dá como no momento te desperta, non? Pero que é malísima para a saúde. O sea, que de, provoca moitísimo cancro. De feito, que está matando a moitísima xente na ¿no? zona de Taiwán e tal. E claro, entón, ti dís eh, por que... O sea, eh, por eso parece tan raro, non? Porque é como traballar en algo que non é que sexa ilegal pero que está claro que normal non é, non? E ao mesmo tempo, pois, pues, ela está traballando nun ambiente que, jo, casi parece que están vendendo o seu corpo en mm. vez de nueces, non? Sí, sí. eh, o sea, é como... Entón... Está guai tamén isto, non? Te vas metendo en cousas que son propias da sociedade mm. e a, a directora, a propósito, imagino, non cho explica, ela sí. te mete aí, te salte suelta aí en do primeiro momento sí, sí. e ti tens que entender o que pasa, non? tamén por exemplo, co rollo dos homes na familia, co rollo, o sea, mm. ela te suelta aí. Sí. E ti tens que, non? Sí, sí. Que imaginar. E hubo momentos que me perde, que eu me perdín, pero gustou perderme, non? Porque é como cando coñeces unha nova cultura, que tens que entendela e que... Vela con os ollos como moi abertos, con mente moi aberta, e entender que o que ves non é o que estás acostumado a ti, non? Uh -huh. E iso, non sei, sé, como bichete, a mi gustou. Si, sí, si, sí, igual, e creo que estas películas, en, o sea, todas as peles de cada país, non? De, de onde sexe, pues, te invita un pouco a descubrir culturas novas, entender xeixos de vivir distintos, creo que moi te xento, sea, a mi me chocou un pouco que deixan a nena ir onde queira, nesta cidade enorme, a nena También. vai a súa bola por todos lados, e... Y... Y ninguén piensa dos veces, como veña. O sea, no, no pasa nada. Después, la mascota, que el padre tuvo un suricato. Sí. Eh, eso supongo es, que será normal, no, no no sé, a mí me parece muy raro, pero sí, ninguén sí. di nada tampoco, es sí, algo habitual. Así que si sí, ver, ver cosas de de outros sitios do mundo, pois te, te invita a cuestionarte e de ver como a xente vive sí. en outros sitios. E sí. ademais, ela o fai así, sí, como, como Non un documental, porque non é en absoluto, pero ela te di vale, isto é o que pasa na miña casa, isto é o que pasa na miña cidade, mm. e isto é o que hai, non? Mm. Despois tamén iso lembrame a como está gravada, porque mm. ti, por exemplo, hai un momento moi chulo que está moi en perspectiva da nena, a cámara está moi baixa moitas veces, non? E ti polo mercado e eu pregunteime como está grabado isto? Mm. E resulta que está grabado con iPhone. iPhone Toda a peli, isto, sí, sí. eu non sabía cando fun, fun vela, pero, pero sí que iba caminhando con ele e digo Colin, como está feito isto? Eh. Porque están... a xente non se aparta, o sea, non? E fixeron iso con Tangerine, a peli que un pouco lanzou a Sean Baker a fama, estaba... ...feita con un iPhone, y creo que lino otro día que Sean Baker va a hacer a su próxima peli con un iPhone también. Y, y sí, o sea, visualmente a mí me gustó mucho después. O que diste que puedes meterte por donde quieres, porque acabará de tener el tamaño de un, de un teléfono. Uh -huh. eh, y los planos también, o sea, especialmente en la parte final, como, no sé, como capta todo tens a nena en primeiro plano e despois detrás tens a toda a familia tamén non sei, que, sí que parece non documental porque o estilo é moi colorido o que dixen antes, pero é capaz de, iso, de meterte por todos os lados e, e creo que iso non significa que todo non este moi pensado porque sí que creo que hai planos no que te ves a nena en primeiro plano pero ves a nai en, no fondo e están dúas cousas pasando ao mesmo tempo e, e, e non sei, está moi, moi é que benfica. eu de feito o segundo link Eh, no mercado, por exemplo supono que tamén no bar, non o sei as, as persoas o equipo eran como 30 persoas non uh -huh. máis, eh? que eu entendo que é pouco para sí, unha película uh -huh. eh, e van todas vestidas de normal como uh -huh. se si fosen compradoras e compradoras do mercado uh -huh. entón, pare de ser que conseguiron disimular mogollón que estaban grabando e por eso ti estás no mercado e é tan realista, sí, claro. porque a xente non está sendo consciente sí. de que estás grabando unha peli, a xente sí. deve pensar estos son influencers que andan aquí grabando algo ¿no? sí. non están, imagino que non estarían pensando que guai, e creo que un pouco vexeron iso con The Florida Project tamén, ¿Ah? hai unha escena eh, na, na que entran en Disneyland Disney World, non, non sei cal o final, e eh, eh, o final da película E, bueno, o sea, siguen os nenos E gravaron-nos sin permiso de Disney Ni nada así E pero... uh. tamén esa película está moi gravada Dende a perspectiva dos nenos, en general sí. eh, Teño eh. que decir que a verdad Que oh, a calidade do iPhone é brutal eh? sí. Porque eu non moito para nada Dixen, no, no, jolín, no, no. cando saén dali Dixen, en serio Mas Estaba perfecta perfecta. Sí, sí, no, y... estaba perfecta. Mm. E despois, bueno, iso, non sei sé. Creo que as personaxes é unha peli Eso, é que é moi riquiña Moi riquiña e mm. moi dramática está guai porque as personaxes é iso, o que distí cada unha ten a súa zurdez e o oais cada unha ten a súa historia non mm. E ademais a pesar de que eh, é un o sea, é unha crítica moi forte ao patriarcado non sí. é totalmente entendible e tal mm. tamén haigunha personaxe masculina que non é totalmente o sea, que, que é máis no, no, sí. que intenta no? como facer unha especie de balanza de decir vale eh, a maior parte... Dos homes desta de película son pa matalos ¿no? Pero hai un que Pano bueno, menos se salva ¿no? sí, <ríe> Mais Parece homens. que paga pena sí, sí, sí. <ríe> Pero bueno, é indicativo un pouco ¿no? De decir, a maioría es que mare mía Eu non sabía que a sociedade taiwanesa era tan Heavy con este tema ¿no? sí. Do... Da liña masculina, eh? Tiene do... que decir que eu sei cero de Taiwan O sea, menos claro. que les nos periódicos Pero da, da cultura sí. y cosas es así no Eu supoño que, que teñen ah. cultura Igual e por China tamén, que tamén teñan este tema sí. no? de O fillo único sí. e de que mellor que se xabarón Non sei sé si se está relacionado con iso Pero eu non sabía que chegaba A este nivel, mm -hmm. tampouco sei o sea, eu, eu sei que a película está baseada un pouco Na infancia da directora, sí. creo mm -hmm. Entón non sei se si está baseada no pasado Pero ao mesmo tempo teñen móviles Entón non sei... Non sei sé se si é unha okay. película que está máis atrás e agora a situación cambiou ou algo, non sei. Sé, Igual era unha nena zurda, non sei. Si, non sei. Eu si que teño unha crítica pequena, pero es, eh, que me paso coas últimas películas de Sean Baker como Red Rocket e a Nora, que si, que sí, eu estou pasando moi ben con a película e despois chega, chega ao clímax e creo que se converte en algo moito máis absurdo yeah. de do sí. que era o resto da película. Y un poco me quita la película, y que es muy gracioso y todo lo demás, pero sí que no me parece tan... No sé si decir realista, pero como sí que me quita un poco de do... la trama, trama, porque es demasiado ridículo, es demasiado... son demasiados gritos, es demasiado melodramático y, y no sé, como un poco me... Sei, Entendo, eh? eu creo que o mellor Podemos deixar iso para o spoiler sí. Para poder falcelo máis, máis libremente Para que a xente que queira non queira saber nada sí. non? Do final, porque aquí sí que hai spoilers eh, E non sei se queres ir ao veredicto entón. Si, sí, meña eh, Vale, pois para mi ver este Este filme unha experiencia moi recomendable eh, Visualmente e, e como entrar nun mundo fantástico De luces e cores e todo o demás eh, Os diálogos son moi graciosos eh, Indiquei para min se pasaron un pouco Na última parte Eh, um, eu son super super fan de, de The Flora Project. É das minhas películas favoritas dos últimos anos e e creo que se aplica tan muito de, de The Flora Project. E alegrou-me moito de que o mundo de Xi Shiching e Ishan Baker se está expandindo e que ela poido facer a súa primeira película, bien que escribiron o guión há 10 anos, oh, wow. ou máis de 10 anos, creo que en 2010 e que por fin puderon facela e, e espero que ela poida facer máis filmes e que non teña que esperar lezarnos máis para facelas porque o sea, pasan moi ben gustou moito e, e quero ver máis Si, sí, eu concordo e a min... Encantoume iso Pasear Que me sentín que, De feito, cando rematou Quixen quedarme máis tempo con ela Sabes? Quería saber máis Quería visitar máis As calle, as ruas de Taipei Quería estar máis ali O sea É unha peli que Dentro do drama Petece coñecer máis As persoas, non? E iso é un logro increíble Si, sí, sí. Que tamén Si, sí, de Florida Proye Tambén encanta É unha peli que me, que me gusta moitísimo E ah. ademais Neste caso a nena Fai un papel impresionante O sea Ay, É, é riquiñísima Pero ademais é, O sea, te, o sea é, Coa mirada Con todo Si sí. Híjolín, é moi pequena no é un tibesa neninha e dices, madre mía ¿no? y, eh, no, a verdade que sí, que eu tamén a recomendo un montón, e recomendo vela no cine porque é ah, unha pasada sí. este rollo de sí, vela sí. en pantalla grande, e despues a ver que un teléfono o sea, é bastante sí, fascinante sí, e sí. non sei sé si se arrecarlo ao Simón que dixo que non hai que dirixir os nenos non, non están actuando Están sendo eles mesmos sí, sí, sí. E eu, para min o sea, Vou volver a jammer, iso non es, estaban actuando E sí, aquí sí, non aquí está actuando no, a nena no, no. Está sendo unha nena sí. e é 100% horrible Pasando o ben, basicamente a... sí. E bueno, agora xa sabe Decidez si escoitar un pitido e chegamos Os pues spoilers Podemos comenzar coa escena da CEA, porque quizai sei o máis, o como dix Tim, dramático e máis sí. rollo telenovelesco que pasa na película, non? Si, pouco crible A ver, é que non sei quantos habitantes ten Taipei parece que suponho ten que moitísimos Supoño que un montón, millóns terá, seguro Non sei, sí. no sé, eh, pero ten pues... que ter, porque é a capital de Taiwán Supoño que terá suponho, bastante Parecía enorme, ¿sí? pero bueno, que o tipo eh, chamando a restaurantes é capaz a topar... Por casualidade, sí. xuto o restaurante onde están celebrando o aniversario da boa para... Bueno, que igual temos que explicar, entre... non? A veinteañera a ac... está acostándose co seu xefe, sí. que en realidad está casado, e en teoría se queda embarazada de sí. e eh, Despois parece que ten un aborto, non o sabemos 100% porque non se explica na película, pero a, a rapaza parece que está abortando sí. no bate, non? Enténdese no? que sí entonces él empezó a llamar a todas a mí fue muy gracia, porque él empezó a llamar a los bares buscando, como y parece que está buscando para para pedirle matrimonio o algo así, y de repente aparece alico a mujer y lo que le pide a un neno, y va a llevar cartas para que le dé a un niño si el niño varón, o sea, sí, es muy, muy jefe y esto es cuando distino que con todo sentido que se vuelve un poco de novelesco ¿no? sí, sí, sí <risa> que, que, que fueron capaces de atopar un restaurante que ellos dijeron que sí es este y que... o sea, sí, sí, sí, sí, no, no pero bueno E despois, bueno, tamén a gran revelación final, non? Que... Que eu xa o sabía. Ti xa xa dices de xa? conta. Eu non me din conta. Eu dime conta de antes. Sí. Eu... A mí me pareceu, claro, ao momento... Bueno, porque a nena rouba coa súa mando diablo, que xa tampouco dixemos, non? Que sí. que se dedica a roubar porque ela, pues, obviamente, porque está a pues, apetente ter todo, pero pon como excusa, non? Que a amando diablo é a que rouba, que non é ela, que é a súa sí, amada. Sí. Sí. E eh, entón, cando ela... Cando Ián an, an, ou Aní, que xa me acordo como era... Eh, de que devolva todo, que pida perdón, ten caras como de maternales, non? Pero claro, eu mm. penseba que era porque está embarazada e te querían dar o rollo de estarando na te que maternal, non? Mm. Pero resulta que non é iso. Sí. Que é o que pasa? Eu eh? di mi conto porque, ouza, sea, porque ela é a Naida repasa, sí, de, claro. da de tan de nena pequena, por iso na acabou no instituto, claro. por iso di verse si sempre sacabas notas. Sí. Que te paso? e non sei di moitos, que eu pensei, ai. Esta é vale. a nai real da, da, da nena pequena. Ostra, que crack, eu non, eu de feito pensei que era porque non teñen pasta, e que era o que poñera a currar, claro. e tal, e non o relacionei. Sí. E para mi, claro, despois teña sentido, despues dixen, claro, porque en ningún momento se fala, por exemplo, de... de do, do... O sea. Sempre se di, ela non sabe quen é, bueno, porque isto tamén é outra cosa importante, os homes como carga na película atacando morren, non? Porque mm. o, o, o pai, o sea, o marido de... Da, da muller da nai protagonista, morre, eh, a pesar de que as abandonou e as deixou jodidas de anos atrás, e ela, aínda que si sí, vai ao hospital a visitalo, paga lle o enterro, vai ali, o xa, sea, se deixa unha pasta gansa que son 150 mil dólares, que eu non sei serán 150 mil dólares taiwaneses, porque é unha barbaridade de diñeiro Canto custa un, un enterro? Non, non sei nada. Eh, non sei, é igual vale iso, pero... E, <risos> o xa, sea, siguen sendo unha carga, non? E a nena pequena parece ser inca... totalmente O sea, o sea, non sabe quen é o seu pai, non lle importa E ese está claro que non é Entón, durante ti, durante todo o momento Te preguntas que pasa aí no? E de repente ten sentido, porque realmente A quen é a súa nai é a súa irmá Si, si, si E que chega a, a irmá e a nene pequena ao hospital Para, bueno, para dicir E pai ti morrete e deixa a miña nai en paz E de o pai que eh, que lhe dixo? Eh, eh, en canto marchaches tivo estivo sí. co noutro, eh, non me lembro eh, o que no, porque se queda mirando a nena sí. y, y, non sabes quen é, non? Pois pues, eh. é que que te pensabas que a que a que a miña nai a esperarte E entón ho, para min de feito aí gaña moito tamén a personaxe da, da nena adolescente, non? Porque entendes moito mellor despois, para min. O é sea, como que dentro das súas cousas, non? Que fai, entendes tamén Pues que está viviendo, porque las o sea, tres mujeres o que están viviendo son eh, cosas muy fuertes, ¿no? Y, y, entonces, bueno. y que son personas muy realistas que, que cometen fallos y que vuelven a cometer fallos como... eu, eu, Claro, yo no sé muy bien como es la cultura de, de, de, de Taiwán y nada así, pero como coño estás pagando o enterro para este hijo claro. de puta? ¿Qué estás haciendo? e outra que quede embarazada outra vez e Anaelle dá unha oportunidade enorme, claro, é que xa que taches embarazada e agora que va a lo facer outra vez, como son cousas que entendes porque os outros personaxes enfaden coas claro. as, as mulleres con cometen esses estos erros, pero é que somos humanos e facemos estas merdas sí, unha sí, e outra sí. vez, no, que... no, totalmente. E mm. sobre todo ese me parece unha película Ojo, que sen dicir nada, sen, sen mandarche unha mensaxe, mando unha mensaxe moi potente tamén, deste de rollo feminista, de sí. mulleres axudándose a las mesmas, porque os tíos son son problemas, ou te embarazan e mm. te abandonan, ou te piden o teu fillo, mm. ou te ou te din que a tua man é a man diablo, non? Mm. Pero bueno, tamén a boa non? O sea, sí. como unha sociedade que te carga a ti cando ti estás intentando facelo o mellor posible, non? Mm. Eso está moi, costa moito. Mm. E quero unha palí moi optimista. Sí. O que dices, como hai momentos moi escuros, pero eu nin ningún momento pensei, ui, iso vai acabar mal. Eu sempre no é sé, un pouco no. unha E de feito acaban ben porque John e Johnny acaban sendo felices, a, sí. a nena adolescente pois pues, mellora, a outra sí. nena de segue escribindo co súa man esquerda, ¿no? No, todo, todo acaba como Todo moi bonito, unha ¿no? conta, bueno, sí. conta de fadas, non unha historia bonita, non bueno, sei. No de sé. fadas é un pouco, ás veces, non porque é unha cousa así tan dramática na vida real e non acabaría tamén. dá xusto no, o sea, sí. un oposto co un tío de puta madre que está ao teu sí. lado, que te axuda, que non? Tamén é sí. a tua filla a morta de, de esporade, espontáneamente de milagro, ¿no? o sea, non? non sei, sí. ¿no? así, que, bueno, y, así que ten un pouco este final de sí. hollywoodense de, de todo cabe ben, pero bueno, as veces está ben que todo cabe ben, non? Levamos unhas pelis tan tristes e jodidas E pues, co que chove, mal. eu alegreme moitísimo, sí. dixen, mira, pues mira, ves? E aí non chovía máis en mm. Taipei Que envexa Algúnha vez, pero non, non, como <risa> no. <risa> <risa> <risa> non como aquí Non como aquí, non, ningún sitio do mundo chove como aquí, parece uh, No pois pues, como a sempre moitas grazas por escoitarnos eh lembrade que temos redes sociais que sí, somos... temos un Instagram. <risas> Sigue alí. Sigue alí. Sí. subindo pouquiño a pouco, pero aí está. Eh. Eh, vémonos no seguinte teleclube. Sí. Chao, chao.